Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh A'udhu billahim në shëjtanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Elhamdulillahi Rabbil alemin Wa salatu wa salamu ala nëbijina Muhammed Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Falendërimet dhe lavdërimet të takojnë Vëtëm Allahot fëqëplot Ndërsa për shëndetit tona qofshin për zotrinë njërzimit për Muhamedit aleyhis salatu was salam familjen, shokët dhe të gjithat ata që pasojnë atë xhanamshem. Të nderuar vëllezër dhe motra, paqja mshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Sot me lenin Allahu xhellahu alam do të vazhdojmë me një ligjëratë të re në kuadër të këtij cikli tashmë të njohur për ju artit të ftuarit në Islam. Në ligjëratat e kaluara falëm për domethënien e thirrjes islame, sikur që përmendëm vlerën, rëndësinë se dhe dispoziten e thirrur në fen Allahut xhalla wal alam. Ndërsa sa takimi ynë në fokus ka burimet e kësaj thirrje. Pra, cilat janë burimet dhe në që kam më bështetet thirja islame. Djetarët musliman se si dhe ekspertët e kësaj lëmije kanë konstatuar se burime kryesore të thiris islame janë në radhë të par Kurani, famelartë, pastaj tradita e të dërguarit të Allahut Muhammedit Alehi Saratu o Saram prasunetim, pastaj tradita e të parëve gjeneratorave të para me tekst të veçantë xhulefai rashidin ve apo katër xhalifeve të drejtë e pastaj edhe pervojat dhe ekspertizat e dietarëve dhe thersve muslimanë përgjatë gjithë historisë islame do të fillojmë së pari me Kur'anin Kur'ani është baza e par e fes islamem. Është referenca të cilës në mënyrë të obliguar besimtarët duhet të kthehen për çdo gjë. Është rëndësishëm si borem edhe në rrafshin e thirrjes islame për arsye se Kur'ani është një prej atyre gjërave për të cilat ne thrasim në të. Pra ne thrasim për ta praktikuar fjalën Allahu xhellahu ala për të praktikuar mësimet cilat dalin nga këllibër e Allahut Gjellë Levala, mirë po përveç kësaj, Kurani është i rëndësishëm edhe për atëse në vete, në thell, përmban edhe mësime drejt për drejta që kanë të bëjnë me davën, mirë po përmban edhe të regjime të profetve, rëfime, storje të, të dërguarve të Allahut, Alehi Musaratu Veseram, e prej të cilave në thirrës kam mundësi që të nxjerr mësime, kam mundësi që të nxjerr rekomandime, udhëzime dhe këshilla të shumta se se duhet të veprojë në fushën e thirrjes islame. Kurt jemi tek disa prej atyre rregullave, disa prej atyre eh, aspekteve teknike do të thosha të të davës në Kur'anën famlartë, në gjemë mësime, ose, thënë më mirë, gjemë ajete kur'anore, gjemë citatët të ndryshme, të cilat e trajtojnë thirë nisame nga kjo aspekt. Për shambull, Allahu Gjellewala ka thënë, Udo'o ila sebili rabbi bil hikma wal mëwaidhati l'hasene wa gjadil hum bileti hiya ahsen. Fëtanë rrugën Allahu Gjellewala me urtësi me këshilë të mirë, se dhe polemiza me të mirë. Pra, në këta jetë kur anor, ne vremë se se Allahu Gjellu Alam, një thyrë se një misionari musliman, i ja ofranë disa prej metodave themelore, metodave bazë të thyrën së në isamë. E që janë thyrja me urtësi, thyrja me këshilë të mirë, se dhe polemizimi me të tjerët, gjithë një duke shprehorë, atë qëllimin e mirë, atë dëshiren që njerëzit të përqafojnë fejnë në mënyrë që të shpëtojnë. Po kështu Allahu Gjellewala në Kur'anin në famlartë në përmend edhe elementet tjera që kanë të bëjnë me thirjen isame. Për shambull, Allahu Gjellewala ka thënë, Kull hadhihi sebili, edhu ila Allahi ala basiratin, anë wamanit të ba'ni. Allahu thotë, i thotë Muhammedit alaihi sëratu vë sëramë, Thuaj, kjo është rruga ime, unë ftoj në të për tek Allahu, ala bësire, ftoj për tek Allahu me argumente, me parime, jam i vedishëm paratën e të cilin të ras, anë u omanit të beani, kjo është metodologia ime dhe metodologia e pasuazve të mi. Pra, ne vërem në këta jetë që Allahu, Gjellu, Allah vë gjellë u ala parmen natyren e kësa i thirje, e që është thirrje për tek Allahu xhallahu ala dhe thirrje e mbështetur në parime, e mbështetur në në argumente. Pastaj tek aspekti tjetër i Kuranit që ka të bëjë me Davën, e ç'tham se ë është i lidhur për jetës së profetëve, prej të cilëve marrim mësime të shumta dhe të, të ndëshme për Kitazin me Davën. Allahu xhallahu ala në Kuranin famëlar të ka thënë Ula i kelle dhina heda Allah, fa bihudahu muqtede. Ata janë njerës se dhe të Allahu i ka odhëzuar, andaj pasoje odhëzimin e tyre. Odhëzohu me odhëzimin e tyre. Pasar rrugën e tyre. Pra, Allahu Gjallahu Ala, në këta jetë kuranor, si kur besimtarve po wahab një der, një mundësi për të përfituar, nga përvojat e dërguarve të Allahut për të përfituar nga metodologjitë e tyre, për të përfituar nga mjetet që ata i kanë përdorur me popujt e tyre për t'i ftuar në, fen, në fenë në fenë Allahut xhallahu alam. Kjo ishte sa i përket paralajmirëve ose thon më mirë sa i përket trajtimit që në vijë të trashë Kurani i bën i bën thirrjes Islame. Por çfarë ne kuptojmë me Kur'anin? Çdo mëthenje ka fjala Kur'an. Cili është definicioni i Kur'anit? Kurani në gjuhën arabe fjala Kur'an është infinitiv i foljes qara'e, që ka kuptimin e të lexuarit, por ka edhe kuptimin e të tubuarit. Për shembull, arabët e kanë një një fjalë thon قرا الماء على حوضه اكتبوا عيين رثبوسيتي او سن بوسين اتي ن لجنين اتي ادى ان القران انفملار كيا فيال كااردور م كوپتيم توبيميت ود ت تليزميت الله جل وعلا يثات تدرغواريت تتي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقران te i dërguar Muhammed mos nëzita që ta le vizër gjuhën tënde për ta përsëritur atë që të shpalë Gjibrili. Inë në alejnë gjem'a hua Kur'anë për arsye se ne kemi marë përsi për të bimin e ti dhe ledzimin e ti. Pra, Allahu Gjellewala e këshillën Muhammedin që të mos nëzitaj për të përsëritur fjalet që ia kumton Xhibrili në mënyrë që t'aqet të, të qartë të bindet se Allahu xhallahu do ta tubojë atë, Allahu do ta ruaj atë, Allahu gjithsesi se do ta ngulit në memorjen e Muhamedit aleyhi salatu wassalam atë që që i shpallët dhe këto këtë fjalë Kur'an e përdor me kuptim të leximit ose me kuptim të tubimit si që thonë disa prej, prej mendimtarve mështimanën. Nërsa në terminologi, Kurani është fjala e Zotit, që jështë shpal Muhammedit Alehi Saratu o Saram, e që është sfiduas dhe me ledzimin e të cilit mështimanët bëjnë i badet. A i është i përmbledhur brenda dy kopërtinave të mëshafit, si dhe filan me kaptinën El Fatiha, ndërsa më baran me kaptinën En Nas, si dhe tekne është i transmituar si pas mënyrës të vaturit, si pas mënyrës më të sak të mundshme të transmitimit. Kjo është definicionit cilin djetarët musliman e kanë përzedhë për Koranën familarë dhe nëse ndalemi pak e analizojmë këtë definicion do të vrejmë se në radhët e parë kanë thënë Kur'ani është kelamullah, është të folur të Zotit, që nënkupton në se Kur'ani nuk është puna njeriu. Njëriu nuk është autori i Kur'anit. Kur'ani është të folur të Zotit. Muhamedi teleyhissalatu vesselam i është shpall, ndërsa atë Asë nuk e ka shkruar Muhammedi alai sëratu sëramë dhe asë që e ka shkruar nga dikur tjetër që si që supozohet rajshëm ja ka diktuar. Pasaj është fjal e Allahët që jështë shpal Muhammedi alai sëratu sëramë e që me këtë nënkupton në se me Koranin përfshihet vetëm kyliber që jështë shpal Muhammedi alai sëratu sëramë. Anipse kuptimisht dhe më përmbajtje, Kurani ka përfshim edhe tër atë që e kanë patur e, librat e më përshëm, e të cërët kanë, kanë devijuarëm. Më pasaj në definicion, vrejmë se Kurani është sfiduas, pra është një liber që Allahu Gjellewala e ka shpal për të sfiduar njerëzit, nëse njerëzit nuk besoj në Kurani në famlart, Nëse njerëzit nuk besojnë në saktësinë e tij ose nuk besojnë në atë se Kurani është fjalë e Zotit, atëherë le të sillen diç të ngjashme me Kur'anin. Por një gjë e tillë është e pamundur. Pastaj në definicion ë vërehet edhe një element tjetër i Kur'anit, al-mut'abadu bitilawati. Kurani është një libër me leximin e cilet adhurohat. Pra, kur njeriu e le zënë në Kur'anin, a i shpërblejet për ta. Sigurisht e keni të qartë hadithin e Muhammedet Arejt S.R. se a i cili e le zënë një shkrojnë të Kur'anit, shpërblejet me djetë se vape, dhe e merë një shambullë Muhammedet Arejt S.R. Elif La Mim, nuk pëthëm se janë djetë se vape, por Elif pra për një shkrojnë dhejt, La mi për një shkrojnë dhejt, dhe Mimi për një shkrojnë dhejt, Përvetëm fjalën Alif Lam Mim te Allahu xhallahu ala shpërblehesh me 30 sevapem. Pastaj në definicion përveç kësaj që Kurani është libër me me leximin e të cilet ne adhurojmë, vërejmë se Kurani është një libër që ka fillimin dhe mbarimin. Fillon me kapitullin Al-Fatiha, ndërsa më baron me kaptinën e nasë për dëzhdukur gjitha dyshimet, gjitha suppozimit e rejshme, se kinë se dikush ka dhe një pjesë tjetër të Kur'anit, se kinë se disa fraksionit të dëvijuaram se që janë të këshijat, kanë dhe një verëgjen tjetër të Kur'anit. Pra, me këtë përjaçtohë gjdo mundësi më që të ke diqë i jashtë kësaj që fillon me Fatihën dhe më baron me kaptinën e nasë. Dhe në fond, ajo që vreje të këtë definicionim, është se kurani është një liber që neve në është transmituar si pas mënyrës e të vatur. E që nënkuptonë se është transmituar nga besnikët, tek besnikët, nga besnikët, tek besnikët, e kështu me radhë, pra është transmituar si pas formës dhe mënyrës më të sakë dhe më korekte të mundshme që që ekziston. Kjo është sa i rëndësishme do domethënies së Kuranit, por të cilat janë veçoritë e Kuranit. Cila uh, është ajo gjëja me të cilën Kurani shquhet dhe dallohet nga librat e tjerë. Në radhë të parë Kurani është një libër që është të folur te Allahu xhallahu alam. Është prej Allahut xhallahu alam. Nuk është një libër siç dikush mund të lexojë në ndonjë liber ose mund të asnë ndë një shkrim, se kinëse është shkruan nga Muhammedi Alehi Sratu Sram, apo se kinëse atë je kanë diktuar të tjeret. Kjo është e pavërtet. Dhe në Kurani në famlartë kemi shumë e shumë argumente që demantojnë një gjithë të tjilën, dhe që vërtetojnë se Kurani burim e ka Allahun Gjellu Alem. Kurani është i shpalur prej Allahut Gjellu Alem, Allahu në Kur'anin famlarë ka thënë inna anzalnahu fi lajtel qadr. Vërtet ne e kemi shpall Kur'anin në natën e Qedrit. Pra ai që e ka shpall Kur'anin është Allahu xhallu ve alam, e jo se Kur'ani është punë e njeriuve. Pastaj për fakteve që Allahu xhallu ve ala permand në Kur'anin famlarë, e çë vërtetojnë se Kur'ani është libër i tij pra liber që është shpallë prej Allah dhe Gjelle Valam, është edhe një fakt logik. Allah ufton që ne të shfletojmë Kur'anin, ne të shikojmë Kur'anin, dhe të shohim se këj precizitet ka qi madhë, këj stil ka qi bukur, kjo përpudhje tematike, kjo fakt në të cilë nuk mund të hasë shkunder thënje, se mund mëset prej Allah dhe Gjelle Valam. Ose uh, a ka mënësi që një njëri të përpilojnë një liber si kur që është Kur'ani? Thëtë Allahu e felajit të dëbë barune lë Kur'an? A nuk po e meditojnë Kur'anin? Walau kane min indi gajri la, le vajëdu fihi i khtilafën këthira. A nuk po ndalen të meditojnë Kur'anin? Par arsujës se si Kur'anit mos është e prej Allahot? Le vajëdu fihi i khtilafën këthira. Në të do të gjenin kunderthënje... Mos pajtime, do të gjeni shpjegime të gabuara të shumta, por përderisa nuk ka diçtë të tillë në Kur'an, atëherë kjo është një dëshmi se Kur'ani është libër i Zotit. E veçoritjet e Kur'anit duke u bazuar në këtë, pra, se Kur'ani është libër libër prej Allahut xhallallahu te'ala, se veçoritë që rrjedh prej saj, reflekton prej saj, është përsosmëria e Kur'anit. Kur'ani është një libër në të cilin nuk ka devijime, nuk ka shtrembërime, nuk ka gjëra të cilat nuk përkojnë me realitetin, nuk ka gjëra të cilat janë pa kapshmë përmendjen e njerëzit, nuk ka gjëra të cilat e zhvletsojnë vërtetësinë e tij. Sot Allahu në Kur'anin famlar, la yatīhi l-bāthilu min bayni yadayhi wa lā min khalfihi, tanzīlun min hakīmin ḥamīd. Kur'ani nuk mund Kur'anit nuk mund ti mbëshet e pavërtejta, e kota, asë para dhe asë mbrapa, për arësysë se Kurani është ishpalur nga i urti i falenderuare. Pra, Kurani është ishpalur nga Allahu Gjellu Ala dhe për këta arësye, nuk ka mund si të ketë të metëm. Allahu Gjellu Ala është kryusi kësaj botëm, është kryusi i kësaj e, gjithësie ka që precize ka që të regulluar dhe ajo që reflekton nga faktisë Allah dhe gjellë levala, është i gjithë ditur, është i urt, e, din e detaj i zëgjëm, është edhe kjo se libërit që ne ka shpalur, është një liber i cilin nuk, nuk përshkruat me, me të meta, është një liber e, për cilin e, nuk mund të thuat dhe asë nuk mund të gjendë, në realisht gabime dhe asë të meta, është i shpallur nga ai i cele e de e de çdo gjë. Nga këto kanë thënë dietarët se si, veçori tjetër, si tipar dhe karakteristikë tjetër e Kur'anit është qartësia. Kurani ka ardhur me atë jalam të cilat janë të kapshme për mendjen e njerëut. Ti thua shnjeriut adhurojë Allahun se është vetëm një Zot dhe ti thua adhurojë Zotin si një e jo si tre është më lehtë dhe është më kapshëm për mendjen e njerëzit. Pra Kurani thjesht ka ardhmë atë në të cilën besimtari mund të gjej edhe qetësinë shpirtërore, mirëpo mund të uh, uh, ngop edhe atë kurrështjen e tij për, uh, për, uh, për për dije, për për mendjen dhe intelektin e tij. Pra në Kur'an thjesht nuk do të mund të gjejësh gjëra uh, uh, të cilat janë të paqarta ose nuk do të mund xesh diçka fton në gjërat që mendja e njeriu nuk mund të nuk mund të kap ato. Kurani është thirrje për tek Allahu xhalla wala me gjërat që kanë të bëjnë me me njeriu. Dhe nga këto, pra përderisa është i qartë dhe përderisa Kurani ka ardhur për Allahu xhalla wala, dietaret kanë përmendur edhe një fakt tjetër. Kurani është një libër që i është dërguar të dërguarit të fundit, i është shpall të dërguarit të fundit dhe përderisa është caktuar që misioni i Muhamedit aleyhis salatu was salam të jetë misioni i përhershëm, atëherë edhe Kurani është i përhershëm. Dhe Kurani është baza e misionit të Muhamedit aleyhis salatu was salam. Kurani është baza e fesë së sa më dhe sikoj Kurani është një libër që përderisa ka këtë tipar, është i përhershëm, është një libër që ka përfshir çdo gjë për cilën ka nevoj besimtare. Allahu ka thënë, o me tharrat në fil kitab i minshej, ne nuk kemi lëm pasëruar asgjë në liber. Pa, pra, krejt për atët që ka ka njeriu nevoj, për gjithë dhe gjë që i duhet njeriu në jetën e ti, mësimet generale, këshilat generale i gjenë në libërin e Allah në Kur'anin famlartë. Kur'ani ka dhe një karakteristik tjetër. Për deri sa, ka arë për të gjitha kohat, për të gjitha vendet, për të gjithë njerëzit, atë si karakteristikë e Kur'anit është edhe balancimi ndërmjet gjërave me çfarë besimtari ka të bëjë në këtë botë. Nuk ka ardh një libër që fton njeriu ose besimtarin të mendoj vetëm për botën tjetër, ose nuk ka arë një libër që fton të veprosh diç në llogari të dyqka e tjetër, të dëmëtë është një aspekt, përshka këse e fokusuar në një aspekt tjetër. Nuk mund që t'jepësh pas dunjas, dhe t'a harosh a heretin, dhe sekunder të ta. Thetë Allah në Kur'an i famlart, wa bëtëgë i fime ata këllahu dera lë akhira, wa la ten se nësibë e kemi në dunja. Dhe kërkoj e knatësinë Allah në atë që Allah të ka dhëmë ty. Por më sërëse edhe në këtë bot ke hisë. Pra thjeshtë në njëke një mundoh të barazosh ose djesh një vijë mesatare ndërmjet këtyre këtyre dy dy aspekteve. Dhe se karakteristikë tjetër shumë rëndësish Quranit, e rëndësishme e Kur'anit është fakti se Kur'ani ka ardhur edhe se sfidim. Pra, përderisa ne dëshmojmë se Kur'ani është një libër i Allahut xhëlal wal alam se në të nuk ka kundërtënie, se është një libër që ka ardhur për të çën parher e parhershëm për çein valid për të gjitha kohët, për çein funksion deri në ditën e Kiametit, atëher Allahu xhallahu ala për ta dëshmuar se Kur'ani është i tillë, ka bën një ofertë, e cila është e hapur deri në ditën e Kiametit. Ka ftuar të gjithat ata që celët, mendojnë se Kur'ani nuk është i vërtetë, që të sillen dëgjte ngjashme, por duke i treguar se të mos ta kursenin kohën dhe mundin, për arsye se nuk do të kenë mundsi të bënjë gjëtë ati lëkur, të wala, la të lahu gjëllë u alam, kull le ini gjëtëma ati lë insu alë gjën, ala e jëtu bi mithli hadhe lë Kurani, la jëtune bi mithli, walau kane ba'duhum li ba'din dhahira. Thuaj, o Muhammed, sikur njerëzit dhe gjënët që të gjëtë të bëshin bashk, për të siel dhyshtën gjashme sikur Kurani, edhe nësë do të ndihmanin njerëj tjetërin, nuk do të keshin mundësi. Kurani është libri i Zotit, këto janë karakteristika të tjera. Kurani është burimi i parë i fesë sime, është burimi i parë edhe i thirrjes sime, ndërsa thirrja sime ka dhe burime të tjera me të cilat me len Allahut pas një pauze të shkurtër do të njoftohemi. ja ku kthehem sërish të nderuar vëllezër dhe motra për të vazhduar me sqarimin e bazave dhe burimeve tjera të thirrjes islame. Përmendëm Kur'anin si bazë e parë, si burim i parë, ndërsa tash ne vim me len Allahu xhelle veala do të bëjmë fjalë për sunetin, që njëherësh është edhe baza e dytë e fesë islame. Suneti është tradita e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Jan fjalët dhe thënjet e tij. Suneti është i rëndësishëm në aspektin e thirrjes së samë, për arsye se në të thirrse do të gjën tërat çai duhet për misionin e tij. Do të gjën këshillat e Muhamedit alayhi salatu wassalam, do të gjën fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, do të gjën metodat, do të gjën dhe mjetet që i duhen në rrugën e ti. Fjalla sënët në kuptimin gjohësorë, do në të thotë rrugë, tradit, pa vërësirë se a bëhet fjallë për rrugë të mirë, apo rrugë të keqe. Mohamede Alehi Saratë vësëram, këtë fjallë me këto dy kuptime, e përmen në një hadith në base të njohër për të gjithju, men sanna fil islami sunnatan hasana falahu agruha o agru men amila biha min ba'di hi min ghajri anjen kusa min ujurihim shejim kush pasan kush ligjesan në islam një rrug, një tradit të mir aj do ta ket shpërblimin e sajim dhe shpërblimin e të gjithë atyre të cilët kanë punuar pas ti si pas saj. Pra, fjallën sënët e ka përdorër me kuptim pozitiv, me do me thënje pozitive. Por, në vazhdim të këti hadithi pejambere a.s. o men sënën në fil islami sënëtën sejjetën fe lehu në vizruha. O vizru men amile biha min ba'di min gajri e njen më kusa min auzari him shajim. E kush ligjesan në isem një tradit të rryer, një tradit të keqe, aj do të ketë më katin barën dhe përgjithsin e saj. E edhe më katin dhe barën dhe përgjithsin e të gjith atyre cilet e kanë pasuar atë në këtë tradit të shëmtuar, pasti. Pra, fjallën sënët, e ka përdorur me kuptim pozitiv, që në nënkupton se kjo fjal merë kuptim varsisht nga konteksti në të cilin përdorët. Dersa në gjuhën në, në terminologi, kjo fjal përdorët me këtë kuptim me sadara anin nebije a lehi sëratu a sëram min kaulin au fealin au ta kërirë ajo që rrjedh nga Muhamedi alayhi salatu wassalam çoft kia fjalë vepr apo miratim pra sunet në në traditën fetare në terminologjinë fetare quajm çdo fjalë veprim dhe miratim të pejgamberit alayhi salatu wassalam suneti së është i rëndësishëm në fushën e thejë sisteme për arsye se Suneti konsiderohet shpallje. Allahu xhalle wala duke falur për Muhammedin alayhi salatu wassalam për permisionin e tij e thon, "Wa ma yanṭiqu 'anil hawā in huwa illā waḥyun yuḥā." Muhammed nuk flet nga hamendja. A të ç'e thot Muhammedi është shpallje. Është ç'e shpallut nga Allahu xhalle wala. Pra yanfial çe thot nga Allahu xhalle wala. Po suneti nuk është sikur se Kurani. Ndo nëse është shpalli për i Zotit, ndo nëse është wahë, Kurani dalën nga sënete. Pararësui se me Kurani ne mund të bëjmë adhurim, mund të apërdorim në ledzim, të gjatë namazit, ndërsa me sënete jo. Pasaj sënete dalën nga Kurani, për faktin se Kurani është shpalli për i Zotit, me kuptim dhe tekst. Nërsa suneti është shpalli prej Zotit vetëm me kuptim dhe jo tekst. Pasaj a e që dëlon nga suneti nga Kurani, është se suneti nuk ka ardhur që me tekstin e ti sfidoj, ashtu si që bën Kurani. Por e rëndësishme është për të kuptuar këtu si veqëri e sunetit, se suneti është shpalli prej Zotit. Fjallet që i ka thënë Muhammed Aleisa Atusram, nuk janë hamendje, Nuk janë fjalë që rrjedhin prej tij, janë fjalë të cilat ai i thot me inspirim nga nga Allahu xhalleu alem. Sunneti, së veçuri tjetër e tij, është se është i ruajtur nga Allahu xhalleu alem. Sunneti dinj gjithë ka për qëllim ta shpjegojë Kur'anin. Dhe nëse nëse Sunneti se shpjeguosi Kur'anit, nuk do të ruaj, atëherë këdo nuk kupton se edhe Kur'an nuk do të ruaj, nga që ne nuk do të dinim për do me thënjët realet e ti, për do me thënjët e vërtetet e ti. Allahu ka thënë, ina nahnu në zelë në dhikra, o ina e lehu le hafidhun. Ne kemi shpal dhikrin Kur'anin, dhe ne do të ruaj me ta. Kanë thënë djetarët, Allahu e ruaj në Kur'anin, dhe po kështom, e ruaj edhe shpjeguas në ti, e ruaj sonetin, për arsyë se paruaj ti, nuk do të në ti, n as as Kur'anim dhe një veçori tjetër e sunetit është se suneti përderisa është vahj, përderisa është shpallje nga Allahu xhalleu ale, suneti është i mbrojtur nga gabimet. Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk thot gjëra të cilat nuk janë në të vërtetë. Nuk thot gjëra pa çena, nuk shpiv gjëra ato gjëra që i thot janë të vërteta sikurse të vërtetat e Kuranit Allahu xhallahu ala ia ja ka shpallur Muhamedi te alej salatu wasalam Kuranin e bashkë me të ia ja ka shpallur edhe Sunetin ajo që dietarët e kanë kuptuar nga nga shprehja kuranore el hikme që e, urtësin don të thot si shprehje që ka ardhur në Kuran e kanë komentuar me me me Sunet e, por si argument për për këtë Ne kemi hadithën e Abdullajbë një Amr el Asit, i cili shkruen të nga Muhammed e Alejsa Atus Ramë hadithët e ti. Dhe një dit, disa prej korejshve, i e tërhoqën vrejtjen, duke i thënë se, të i vërtet për shkruen, gjithë gjithë që përë dëgjën nga Muhammed e Alejsa Atus Ramë. Por aje është një ri, andaj mund të fletë dhe të gabojë, mund të, të jaqëlajë, por dhe të gabojë. To ibn Amri, ja të shqëtsime, Ablajb një amre, i apërcollë ja Muhammedit Alei Sratu Sram. I apërcollë presion në cilën jë ja bënin kurejshë për të mos shkruar të thënjë të Muhammedit Alei Sratu Sram. A dini që farë fjalli, a tha Muhammedit Alei Sratu Sram, Ablajb, tha o këtub, tha, ja tha o allëdhi nefsi bjedi, la ja khurru gjuminho illa l'hak, tha o Abdullam, shkruaj shkruaja të çdo çdo gjën prej meje se pashallaahun në dorën e të Celit të Shpirtit tim nuk del prej saj goje asgjë përveç të vërtetës. Muhamedi alayhis salam nuk thot gjëra të cilat nuk ekzistojnë. Nuk nuk shpiv gjëra. E tëra që thot Muhamedi alayhis salatu wassalam është shpallje nga Allahu xhalleu ala. Si bërim tjetër i thire si samëm, është edhe Sireja. Sireja përdalim nga sonete në nënkupton biografi në Mohamedet Arei Sëratu Sëram, që nga lindja e dere në vdekje. Nënkupton tër atët që ka vëpruar Mohamed Arei Sëratu Sëram, ma dje edhe detajet më të emta. Sireja trajton edhe raportet e Mohamedet Arei Sëratu Sëram, Brand dhe familje së ti, brand dhe shëtëpisë së ti, sireja nuk merët vetëm me jetën publike, nuk merët vetëm me atë që Muhammed e Alei Sadhu sëram ka qenë profet, por se të trajton edhe aspektet tjera cilat janë të rëndësishme për një thirës, par arsye se për e tyre thirës e mund përfitoj, ose të mësoj praktikisht, se se si të tjerat në fe. Pra nga sfirea nga biografia e Muhamedit Ali Satusam, nga jetëpërshkrimi i ti, tij ne mund të marrim mësimet praktike se si duhet vepruar për fillan rastin ose si duhet veprojm në raste në ndonjë jetë të tillë. Ësira jasht për plot argumente, është për plot raste që dëshmojnë për një jetë të tillë. Në betejën e Hunainit Muslimanët nga dhe njën fituan e fituan edhe një prejtë të madhe të luftës Muhammedi Alehi Salatu Sëram disa njerëzve që e ndhe ishin të luhatë shumë në fejtë për shambull ishte Safvani i dha pasuri i dha 300 deve dhe Safvani vet e përshkruan gjendin e ti thotë kur Muhammedi Alehi Salatu Sëram midha këto gjera valahi ishte njerijo që më së shumti e urreja. Ndërsa kur mi dha këtë gjëra, un tek un Muhammed Ali sallallahu aleyhi وسalam u bënëri u më dashur. Ajo që ne përfitojmë nga kjo është se për tua bën njerëz vetë dashur ë uh, fen. Së pari duhet t'ua bëjmë qartë se qëllimet tona nuk janë të mirat materiale të tjera. Nuk janë uh, nuk është synimi ynë parajë atyre synimi ynë i parë dhe i fundit është udhëzimi i tyre është drejtimi i tyre në rrugën e Allahut xhënlalah e dyta ajo që ne marrim mësim nga kjo është se për të përcjuar mesazhin e sëm tek njerëzit ne këtë duhet ta bëjmë edhe nëpërmjet formave tjera nëpërmjet shërbimeve shoqërore në përmjetë themelimit të organizatave humanitare, të shëqatave humanitare, në myrë që njerëzit të shojnë se si praktikisht mësimet i sejame për solidaritetin, mësimet i sejame për bëmirësin, mësimet i sejame për vlazrin, janë mësimet që reflektojnë edhe në praktiken tonë, edhe në traditin tonë. Një rast tjetër, prej të cilit besimtarët, me thekë zveçanë të tërësit, do të mund përfitonin nga siraj e Muhammedit Alehi Salatu Saramë, ka të bëj me hadithin e Enesit, celin e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij. Al-Enes transmeton një hadith në celin protagonist është një beduin, i cili kishte ardhur nga vistat e largëta dhe kishte ardhur në xhami ku Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte bashkë me shokët e tij. Beduini duke qenë se nuk e dinte etikën e xhamisë Nuk e din të kodin e mirësillës që duhet të kemi në gjami, në një qëshët të gjami së ngrit dhe urinoj. Ndisa pre shokët Muhamedet, arehi sëratë vë sëram, e morën këtë si një ofendim shumë të madhë, e morën këtë si një nënqmim të madhë, andaj unë ngritën kundër ti. Por pe jamber, arehi sëratë vë sëram, ju tha që të ulen dhe unë ngritë e shkoj vetë dherë të kbeduinim. Ju afrua dhe i tha, vërtet këto gjami janë vende për adhurim, janë vende në cilat një falemi, janë vende në cilat një vëm kokën tonë në sejzë dhe për Allah në gjëlleu alam, dhe se nuk jam për punë të tila. Mori për jam mërë a rejsa dhësam një kovë me uj, i ahedhe ati i vendi ku kështë e urinuar këj bedoin dhe puna nuk më baroj me kasi të ndërruar dhe zëbësintarë po e në ta është pikrisht këton. Këj bedojnë nga gzimi, nga kënësia, se si Muhammed Alehi Salatu Aseram usol but me ta, dhe si arriti që ta largonde prej një gjëje të keqe, prej një sjelje të pahishme, tha o zote im, na më shira vëtë mua dhe Muhammedin dhe mos i më shira tjeret. Pra, është një mësim se ne në rrugën e thiris, butësinë duhet ta kemë mjetin më të mësueshëm me vete. Nëse nuk sillemi but me njerëzit, atëherë nuk do të arrijmë të përfitojmë zemrat e tyre. Ky njerëj i ia falë Muhamedit aleyhissalatu selam dashurin e tij, i ia falë shpirtin e tij, para arsyesë se Muhamedi aleyhissalatu selam u sol butme të, gjithasëng edhe ne kemi nevojë ta ta praktikojmë në jetën tonë se si, se si therras. Pastaj se si borem tjetër për thirrjen e samë, merret edhe jo vetëm sira e Muhamedit alayhi salatu vesselam, por edhe sira e dërguarve tjerë të Allahut xhelalu ala. Merret edhe sira e gjithë profetëve, e gjithë dërguarve në çelat ne të ndëruar Allahu zërbësimtarën, në çelat biografinë, në çelat sirën ne mund të gjejmë mësimet të ndryshme. On do t'i marrë vetëm disa shajnë boj, sa për ilustrim, për t'parë se se vërtet një thërës mund të përfitaj nga tradita e, e dërguar dhe të Allahot Gjellewale, nërsa ne, vlëzër dhe motra, do t'a kemi një ligjera të veçend për historinë e thirës i se ame, në cilën do t'bëjmë fjalë në mënyrë të detajuar, përkita zime me thirët e dëdërguar vëtë Allahot, alejhimu s-saratu o s-salam. Të filloj me nuhun, alejhi s-salam. Allahon, Kur'an në fanën nërët, ka thënë, Lëkad arselna nuhan ila qaume, fe kare, ja qaume, ubudullaha, ma lekum min ilahin në gajro. Ne e dërguam nuhin të kë populli ti, i të cili e tha populli të vetë, o popullim, a dhërojeni zotin postacelest nuk keni zot tjetër. Ajo që ne e hasim këtu ose ajo prej të celestërsë mund të përfitojë nga ky ajet kuranor është ë uh, e ajo në të celestërsë duhet të thrasin. Ajo që të celestërsë pikë së parë duhet të thrasin, e që është besimi në Allahun xhelalu alam. Misioni iin, thirrja jon pikë të parë ka thirrjen në Allahun xhellahu ala, thirrjen në besimin për Allahun xhellahu ala, thirrjen në adhurimin për Allahun xhellahu ala dhe ne këtëj e hasim në misionin e Nuhut alayhi salam, pastaj thirrja e Ibrahimit alayhi salam. Në Kur'anin famlar Ibrahim alayhi salam dhjetë ata trajtohen në forma të ndryshme. Kurani na ka ofruar një jet përshkrim të detajuar të hollësishëm të Ibrahimit alayhi salam por ne do të marrim për i kësaj vetëm do të shkëpusim një insert për të parë se sa e nevojshme është përvoja e tij në fushën në fushën e Davetit dhe çfarë forme Ibrahim i aleijihis salam ka përdor në fushën e Davetit. Ibrahim i aleijihis salam ka polemizuar me të mirën e njerëzit. Me ata të cilët nuk e besonin Allahun xhalla wala. Ka polemizuar me të mirë duke i sjellë shembuj duke jështjel argument e racionale. Allah në Koran në Fëmëlar, duke përshkruar këtë rast e Ibrahime tëtë, elëm tëra ilë allëdhi hajja Ibrahime fi rabbi anë atahu allahu l-mulke, idhë kala Ibrahimo rabbi allëdhi juhi wa jumit, kala anë uhi wa jumit. A këtë gjuar për atë i cilë e ka polemizuar Ibrahimin a.s. përkita zime zotin e ti, e cilët Allahu i kishte dhënë pushtet kur Ibrahim i tha Zoti më është ai i cili i jep jetë dhe më merr jetë. Zoti më është ai i cili jo hiu oj umid. Zoti është ai që jep jetë dhe ai i cili i bën njerëzit të vdesin. Tha qala anuhi wa umid. Tha po don e kam e kam këtë pushtet. Edhe unë kam këtë forcë. Edhe unë jap jetë dhe marr jetë. I solli dy njerëz, dy robër, të parin e mbyti ndërsa tjetri t'i dha jetë, tha ja kështu është jeta, këtë e mbyta dhe këtë e lashë të rrier. Duke qenë se ë kjo është pa drejtësi, kjo s'ka të bëj fare me të vërtetën, nuk është ti e hap shjetën diku të mos e mbysesh ose ti e marrësh jetën diku që shekë mbytur. Kjo nuk kuptohet kështu. Ai i cili jep shpirtin dhe ai i cili merr shpirtin është vetëm Allahu xhalla wala. Por duke qenë se künjëri marr e mbreti nuk e kuptonte të vërtetën, atëherë Ibrahimi alayhis salam për të sfiduar solli një shembull tjetër, një argument tjetër. Çështjen e zhvendosi në në një kënd tjetër për ta sfiduar. Ibrahimi alayhis salam tham: Fa inna Allah yaati bi-sh-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Tanë sepuna është se sa si ishte pothuaj Ta atëherë zote im, Allaho, e s'jel djelin nga lindja. E ti nëse je zot, s'jel djelin nga përëndimi. Fe buhit e ledhi kefar. Ata cilet muhuan mbetën të shtangur, kër e dëgjuan këtë fjal, këtë argumente të Ibrahimit Alehi Seran. Allaho është aji cili japjet, aji cili mërjet. Gjdo gjë që egzistan në këtë gjësi, vepron sipas përcaktimit të tij dhe kjo është metodologjia që Ibrahimi alayhi salam ka përdorur. To janë vetëm dy raste në cera të cilat u fokosuam për shkak të kohës së së së shkurtër, ndërsa si burime të tjera të the rrësisë sime janë edhe ë stirea ose biografia e katërt xhalifeve, katër ulhetsve, katër pritësve të drejtë Pas Muhamedet Alehi Saratu s Sram, është Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Osmani radiallahu anhu, dhe Alio radiallahu anhun gjemian. Pra, jetë e këtyrët katërdve merët si burim, si bazë, si argument që thyrësi duhet të përdor për të marë për të përfituar mësime, për të përfituar metoda, për të përfituar mjetëje Në, në thyrin e ti dhe së fundi si argument ose si bazë, si burim prej nga thyrsi e merë edhe në bështetet për thyrin e ti është edhe përvoja dhe eksperienca e djetarve të shumët musliman në to mund të gjish metodat të ndryshme cilat nuk dalin jash do me thë një se kuranit i është du me thë një sësionetet. Por që kanë një, një, një stil të veçan të demonstrimit të asaj se se ne duhet të thërrasim në fenë e Allahu Gjellewala. Kjo ishte esaj përket të burimeve të thirës isame, nërsa takimi yn të ndëruar lëzër dhe motra, është me një tem të re, është me një tem e cila fletë për veqërit të thirës isame, nërsa takimi yn të ndëruar lëzër dhe motra, Deri ather ju lëm për kujdesin e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.